Bon, alors expulsé j'utiliserai pas ce terme hein, quand même Kanporatu Ez nuke bariatuko hitzoi. Ikusirik amikuzeko mediatekaren aktibitatea aktivbitatea gaur egun eta aberako langileen beharrak baldintza honetan lan egiteko hala da. Zabalik elkarteari galdegina izan zaio aterabide baten atsmaiteko mediatikatik kanpo. Zabalik elkarteak baariatzen zuen gela, berriz, mediatekako langileen gune bilakatu da dokumentuen prestatzeko. Gaur egun, irtenbide baten t gira, Euskal Egi El Kargoko Kulturzuzendariaak rekin ikusteko non instalatzen aldiren ironkoki zabalik elkartetekoak.